Baionako zentetien hauzo minberako 6 gazte lagundu dituzte gidabaimena pasatzen. Misión lokalak du abiatu proiektua, mendibur autoeskola eta ORDF enpresaren partaidetzarekin. Lau hilabetez, 6 gazte horiek autoeskolan egondira kurtsoak hartzen, eta ondotik ORDFeko langile bat zuen ikasle bakoitzak gainbegirale bezala, eta 1000 kilometro egin dituzte elgarrekin, gidatzen ikasi eta aldiberean lanbide hori ere ezagutzeko. Gaztei, gidabaimena pasatzeko aukera eskaini diete beraz, baina proiektua hori baino gehiago dela, esplikatudigu Jean-Marc Landahets mendibu autoeskolako buruak. Aztertu dugu metodo beribator, 6 aztertu ditugu, eta epe labor batetan formakuntza bat izan dute otoko permisa pasatzeko, eta formakuntza horren ondotik, izan dira ORDF-eko langile batzuekin, eta eiekin hilu hilabetez ibilidera, astean uh, aldi batez edo bi aldiz yeah mila edo 1500 kilometro egindituste, eien tuteur de la eta ora ikusi dute ez zer den egiazkoko uh, ibiltseko moldea profesionalki eta egun guztietako baldintzetan eta gero horren ondoti hiru ilabeten buruan etorri dira uh, permissaren pasatzeko eta uh, ordan lau hilabetez uh, eien permisa uh, lortu dute manera berezi batetan eta herri merda uh, lotura berezi bate uh, egindugura bai misio lokalderakoarekin ERDEF ekoekin eta bendiburro autoeskolarekin. Aipatzen zinuten Akitanean eta Frantzia-Mailan eh, funtsean ez dela gisaurtako proiekturik izan orain arte. Ez, zenta aski ezaguna da zera de, konduita kompainia delakoa, menan da konduita supervize delako hori, ez da usu erabiltzen eta bere ziki uh, lan munduan eta ORDF-ekoekin muntatu dugu proiektu hori erakusteko lan uh, tresna bilakatzen aldera ere ikas uh, tresna bat, ikasteko tresna bat, eta bon aski epa shutuda eta pentsatzen dugu manera hori berantoratzea Gazte entzatere berdin bai, bai mena ukaiteko, baina ez hori bakarrik, hori baino zabalagoa da proiektua. Bai, proiektua ortan, ez da hortan gelditzen, jakina da gaztek mentuaz, egen etxe ingurua ezagutzen dutela ongi, eskola ingurua, baina hortik kanpo, egen inguramena, ez gutxi ezagutzen dutera. Eta horren bidez, bidetik, eta oto lan tresna batten leiotik gure herrialdea bisitatzen alda, eta ezagutzen al, eta uh, enpresamundua ezagutu, adibidez, uh, zon, uh, artizanal edo uh, industrial batetan txartzen girerarik, onda uh, gazteari erakosteat, zer uh, enpresa ditugun inguruan, zer egiten duten enpresa horietan, eta horra eien, uh, eien inguramena uh, idekitzen dute, nahi edo ez. Eunta berrogeita marreurok ostatu zaio ikasle bakoitzari gidabaimena, gaineratekoa herriak erriak, irielkargoa kontseilu nagusiak eta eskualde kontseiluak eman diru laguntzari esker diruztatu da. Eta proiektuaren arrakasta ikusirik aurten ere errepikatzeko sedea erakutsi dute proiektu eramaileek.